Noua inteligență emoțională Rezumat Lectura Liviu Damian Introducere Ce ai de câștigat? Învață strategii simple pentru a-ți dezvolta inteligența emoțională. Ești pe placă, așteptând în timpul unui concurs de surf. Oceanul e calm, iar tu ești concentrat să citești valurile. Apoi din senin, ceva masiv te izbește de dedesubt. Îți pierzi echilibrul. Ești în apă. Vezi o aripioară. E un rechin uriaș, rapid și mult prea aproape. Dai din picioare. Lovești. Încerci să te urci înapoi pe placă, dar legătura s-a rupt. Pentru câteva secunde nu ești sigur că vei scăpa cu viață." Asta i s-a întâmplat exact lui Mike Fanning pe 19 iulie 2015 în finala J-Bay Open din Africa de Sud. Evenimentul era transmis live. Un rechin alb de 4,3 metri l-a izbit de dedesubt în timp ce aștepta primul val. Din fericire a scăpat fără răni fizice, dar impactul emoțional a fost mult mai greu de depășit. Fanning nu a putut pur și simplu să se întoarcă în apă. A avut nevoie de timp să se recupereze, alegând cu grijă când și unde să mai facă surf. A vorbit deschis despre cât de afectat a fost. Frica nu apărea doar în ocean, ci uneori din senin, chiar și departe de apă. Avea flashback-uri, plângea când era singur, se simțea fragil mental, epuizat nu doar de atac, ci și de așteptarea constantă de a performa. Uneori nu era sigur că mai vrea să concureze. Ce l-a ajutat cel mai mult a fost spațiul, pauza de la turneu, timpul cu familia și sprijinul direct din partea altor surferi. A luptat cu vina supraviețuitorului și a ieșit cu o viziune mai clară asupra ceea ce contează cu adevărat. Când s-a întors la Jeffreys Bay un an mai târziu, frica era tot acolo, dar s-a prezentat oricum. Confruntându-se nu doar cu valurile, ci și cu emoțiile legate de ele, Fanning a dovedit că poate face față momentului în proprii săi termeni. În acest rezumat vei învăța cum inteligența emoțională sau EQ ne ajută exact cu asta, să recunoaștem, gestionăm și să creștem în fața provocărilor emoționale. Vei explora cele patru abilități cheie ale inteligenței emoționale, conștientizarea de sine, gestionarea de sine, conștientizarea socială și gestionarea relațiilor și vei învăța instrumente practice pentru a le consolida. Sperăm că nu va trebui niciodată să te recuperezi după un atac de rechin, dar indiferent ce stres emoțional îți aduce viața, aceste instrumente te vor ajuta să fii mai echilibrat, rezilient și pregătit pentru ce urmează. Capitolul 1. Cum îți influențează inteligența emoțională, gândirea și relațiile? Te-ai întrebat vreodată de ce sentimentele par să-ți conducă deciziile? Este pentru că creierul tău procesează mai întâi emoțiile. Orice semnal simțit, atingere, miros, vedere, auz, gust, ajunge mai întâi în sistemul limbic, partea responsabilă cu emoțiile, înainte de a ajunge la rațiune. Cu alte cuvinte, capacitatea ta de a gândi limpede este modelată de cât de bine îți înțelege emoțiile. Fără această conștientizare, emoțiile pot prelua controlul. Această interacțiune constantă dintre creierul emoțional și cel rațional este esența inteligenței emoționale, un set de patru abilități esențiale care te ajută să navighezi mai bine în lumea ta interioară și în relațiile tale. 1. Conștientizarea de sine să recunoști și să înțelegi emoțiile în timp real, fără judecată, ci cu curiozitate. Creezi astfel un spațiu între stimul și reacție, ceea ce permite alegeri mai gândite. 2. Gestionarea de sine Abilitatea de a-ți regla emoțiile astfel încât să-ți susțină acțiunile, nu să le saboteze. Înseamnă calm, adaptabilitate și menținerea motivației, chiar și sub presiune. 3. Conștientizarea socială, capacitatea de a înțelege ce simt alții și de a empatiza, înseamnă să fii atent la limbajul nonverbal și la energiile emoționale din jur. 4. Gestionarea relațiilor, abilitatea de a folosi tot ce știi despre tine și ceilalți pentru a interacționa eficient, include comunicarea clară, rezolvarea conflictelor și construirea încrederii. În secțiunile următoare vei învăța strategii practice pentru a întări fiecare dintre aceste abilități. Alege una, lucrează la ea până devine naturală, apoi treci la următoarea. Inteligența emoțională se construiește pas cu pas. Capitolul 2 Drumul lung spre conștientizarea de sine Dezvoltarea conștientizării de sine nu se oprește niciodată. Uneori e inconfortabil, dar merită. Iată câteva strategii. Pune etichete emoțiilor. Spunând cu voce tare ce simți, îți calmezi amigdala și activezi cortexul frontal. Funcționează și când etichetezi emoțiile altora. În plus, persoanele care își exprimă frecvent emoțiile trăiesc mai mult conform studiilor. Fii încrezător. Chiar și când greșești, comportamente utile... Nu da vina pe alții, nu renunța, acționează fără să aștepți permisiuni, evită judecata. Nu amâna și împingeți limitele când devii prea confortabil. Dormitul contează. Curăță toxinele cerebrale, reduce riscurile de bol și îți stabilizează emoțiile. Încearcă să dormi cu 30 de minute mai mult. Reduc cafeaua. Poate rămâne activă în corp 24 de ore. Bea-o doar dimineața pentru a-ți îmbunătăți somnul. Capitolul 3. Pași spre gestionarea de sine Emoțiile apar brusc. Alegerea ta este cum răspunzi. Încetinește. Emoțiile intense afectează deciziile. Dormi o noapte pe problemă, somnul rem procesează emoțiile. Spune nu când e nevoie. Nu spune nu sunt sigur. Spune nu pot acum. Claritatea creează respect. Redu plângerile. Plânsul constant micșorează hipocampul și crește cortizolul. În schimb, practică recunoștința zilnică. Găsește soluții, nu doar probleme. Spune ce te deranjează, dar propune și o rezolvare. Renunță la multitasking. Îți dăunează performanței și atenției. Fă un lucru pe rând. Capitolul 4. Calea către o conștientizare socială mai profundă. Ascultă activ. Fără telefon. Reformulează ce auzi. Pune întrebări deschise. Ascultă mai mult decât vorbești. Vorbește eficient. Înțelegeți publicul, evită tonalitatea de întrebare, upspeak, și spune povești. TED Talks sunt un exemplu bun. Detectează minciunile. Semnale. Detalii în exces, pauze umplute, limbaj corporal, mâna la gură, respirație grea. Dar fii atent, pot fi și semne ale altor condiții. Ascultă-ți intuiția. Cumpărătorii care decid instinctiv sunt mai mulțumiți. O plimbare sau un moment de liniște te ajută să-ți asculți vocea interioară. Capitolul 5. Dezvoltarea unei bune gestionări a relațiilor Arată că îți pasă. Apreciază sincer. Crește încrederea și eliberează oxitocină, adică hormonul atașamentului. Stabilește limite. Reflectează calm, răspunde cu intenție. Nu trebuie să te conectezi cu toată lumea. Protejează-ți energia emoțională. Fii asertiv în conflicte. Evita pasivitatea sau agresivitatea. Caută să înțelegi, nu să ataci. Înlocuiește dar cu și. Folosește scenarii ipotetice pentru a evita confruntarea directă. Concluzie acest rezumat al cărții The New Emotional Intelligence, noua inteligență emoțională, de Travis Bradbury, te-a ghidat prin cele patru abilități esențiale ale inteligenței emoționale. Conștientizarea de sine, gestionarea de sine, conștientizarea socială și gestionarea relațiilor. Ai învățat că etichetarea emoțiilor calmează creierul, încrederea și somnul ajută la reglarea emoțională, Recunoștința, limitele și ascultarea activă îmbunătățesc relațiile. Veștile bune? Inteligența emoțională nu este fixă. O poți construi. Concentrează-te pe câte o abilitate și practică obiceiuri mici zilnic. Vei câștiga claritate, empatie și reziliență în fața vieții. Ai ascultat un rezumat ad-books